Azt mondta Annó, hogy fiam, amikor megszülettem, ilyen ké... ugye én ott levelkedtem fönn a tanyán, föl-föl vagy ugye Bács Kiskú megyébe, és akkor azt mondta, hogy a harmadik világháborúra föl kell készülni. Na de hogyan? Az apám is mindig készült. Készültünk a harmadik világháborúra. Hogyan kell fölkészülni? Először is szoktatni kell az embert, hogy nincs mihöz nyúlni. Tehát kifogytak a készletek. Tehát nincs se liszt, se cukor, semmi. Mi van? Természet. Mit ad? Csigát, leveleket, stb. És, a, és akkor rágyüttem, nekem az anyám azt mondta, hogy ez nem a második vagy a harmadik világháborúra fölvétel. Többet eresztettek le a torkukon, meg többet füstültek el. És hát erre rábeszéltek, hogy fiam, ott van a mosékos vödör, nincs más. Na most akkor egy két-három éves gyereknél beprogramozódik az, hogy nem tud a cukorkához nyúlni, nem tud a nápolyhoz, nem tud a ropihoz nyúlni, nincs más. Tehát, hogy ott van a természet. Ha nem akar éhendőglen, és én föltaláltam magam. Megmondta az öregapám, ott van falevél, ott van a megy, ott van a lehullott rohadó tök, vagy a faszom, tudja mi? Edd meg, nincs más. És erre rá Háborús körülmények. És akkor így, nagyba, ez annyira beidegződött nálam, és állítólag a muter azt mondja, hogy ez nem azért volt, hogy engem fölkészítsenek, mert ő egy alkoholista emberek voltak, hát idézője mi azt, hogy alkoholista, ilyen nincs is hogy többet, hogy spórútak rajtam, meg spórútak a dolgot, tehát, hogy nem kell elni adni, föltalálja majd magát, ha nem, akkor meg ott meg. És többet az öreg apámnak a haddoboz kosütre, meg a munkásra jölig legyen, és kizavartak, hogy ott az ebéd a kertbe. Találd föl magad, ott a tyúk, úr. ott a mosékos vödör, ott van a fikok elől a kukorica, stb és ez így volt, hogy szépen kimentem, és akkor nem volt mese-mese, és akkor föltaláltam magam. Na most ebből négy-öt ével tellett így, kicsit csenevész gyerek is voltam, de azért bírtam a dolgokat, és akkor én már óvodában, mint nagy Bartosista előkép, mondtam, hogy nem kell ilyen, hogy leves meg ez, meg az picsába kicsit. Kimentem a tyúkkor, itt van, tessék. tehát hogy belém itt a csiga, tehát ez belém lett toltva, és ez a fajta életmód, ez a naturalisztikus életmód vezetett alapokba a hogy nincs, hogy nincsen készlet, ahogy mihoz nyúljunk. Tehát ez a fajta életmód, az öregapán vezetett rá erre a fajta életmódra, hogy fiam, nincs semmi, nincsen semmi, ott a kert, talált föl magad, falevelek, faágak, tyúk, fű, föld, homok, kavics, moslék, disznóknak, kotort ki a vájúr. És ezt két-három éves korombász, mind megcsináltam, és akkor a legfogékonyabb a gyerek. És láttam nagy hogy nincsen, nincsen, mit tudom én, amihoz nyújjak, tehát nincs az akkor, hogy akkor ajándékként bemehetek, és itt van egy szeletnáp, hogy nem volt semmi. És akkor szépen ez beidegződik a gyerekbe, Srívári partosistává. Tehát, hogy, és akkor utána, ugye gyűnnek ezek a polgári dolgok, és ez annyira belém idegződött ez a dolog, hogy nincsen, tehát, hogy, hogy a, a, a természetbe magába körföld találnom a, a, az élethöz szükséges dolgokat, a fönnmaradáshoz, mint a vadállat, az erdőbe. Tehát, hogy nincs semmi, mint a farkas, amikor portyázik. Éhessen és ez egy két-három éves, egy-két éves gyerek, hát ugye ez voltam ilyen egy-két éves, alig tudtam négy kézláb járni, már fölköllött magam találni. És ez beidegződött, és ez végeredményben egy alap, a lépcsőként vezetett a bartosizmus, hálás is vagyok ezért. A bartosizmus végeredménybe ez a fajta életmód.